Fyrra kórhindubréf, þrettandi kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátum skáfu og vissi alla lindardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarklausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess verða brendur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raup samur. Reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reyðist ekki. Er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétt vísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breyðir yfir allt. Trúir öllu vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spátum skáfur þær munur líða undir log og tungur þær munur þagna og þekking hún mun líða undir log því að þekking vor er í mólum og spátumur vor er í mólum. En þegar hið fullkomna kemur líður það undir lok sem er í mólum. þegar ég var barn talaði ég eins og barn hugsaði eins og barn ályktarði eins og barn en þegar ég var orðin fullt tíða lagði ég neður barna skappin nú sjáum við svo sem í sjá í ráðgátu en þá munum við sjá augliti til auglitis nú er þekking mín í mólum, en þá mun þekja eins og ég er sjálfur gjörþektur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrent en þeirra er kærleikurinn mestur.